en, der har en serviette, øh, Så ja, ja. havde jeg lige glemt. Værsgo. Tak, tak skal I have. Kan du liste? Det er fransk, ja. der står Godot Bourgogne. Bourgognons. Bourgognons, 2018. Eller, ja en Det er åbenbart, nu er det jo, nu er det jo Yves her fra, fra, hvor vi sidder, på atter ja. ja. i 200-skåndskade. Ja, mm -hmm. nummer 11. Nummer 11. Nummer 11. Øh, jeg sagde den. til ham... Jeg sagde til ham, at han skulle finde noget, noget hvidvin, der matchede den næste ret. Nå! No. Okay, jeg ikke sige, hvad det er. Så, ja, det kan jeg godt lide. Fordi den her, den er faktisk rigtig god til barbecue. Oh, barbecue. barbecue! Så vi skal have noget, der minder en lille smule om barbecue. Nå, no. okay. Ja. Så den er rigtig god til det. Det er også for at prøve at vise, at hvidvin også kan noget andet end fisk. Ja. Altså, man kan godt drikke altså... det, hvis det er tungere. Når man kun drikke ja. til fisk? Tit ofte er det med hvidvin, med, at man får mm. det til fisk. Ja. Du får det ikke til kød. Eller sådan noget. Nej, det er rigtigt noget. Men det. det kan hurtigt skære igennem det her fedme fra, fra øh, svin, eller hvad det nu er. Mm. Øh, hvor rødvinen bare ligger sådan en tung dyne. Sådan, øh, og så bliver man mega træt, ikke? Ja. Den er god. Der er noget træ i den også. Ja, men det er det der, den er god til barbecue, ja. så de har simpelthen bare puttet træ ned i. Nej, den er læret på fadet. <laughs> ja, den er meget etrig Ja, Helt fantastisk. Og tung. Ja. Men det kan du godt lide jo. Mm. Det har vi fået først. Det, det er lækkert. Men den her det er ikke sådan en gardinvin. Den er bare, der er meget smag Ej, det, i den. den er frisk, men den, ja. du kan godt smage, at den har ligge på fadet. Ja, ja, ja, Den er god. Ja. Jeg har fået i sin tid nogle, nogle gode læret hvidvin, hvor det virkelig får noget kontrast af en rødvin altså den får så meget krop ja. er det som om en rødvin ikke? jo så det er også dejligt men um... den er den er meget lækker meget meget lækker mm. og hvad er det med lys alkohol tømmer, man jeg kommer an på hvor meget man drikker fiat. der er også noget med at hvis man drikker det koldere så får man heller ikke så mange til <laughs> ind jeg kan anbefale ja. isterningen nu ja, det er det <laughs> ej mere end én en, så ja. <laughs> hvis det skal være så skal det være rigtig meget vi har ikke nogen isterninger jo det. Ja. Den er jo lige budtet. Der er jo isterninger inde oh ja, i bowlen, som lige nice. kom i. Den store, flotte bowl er der. Du gerne. Jeg, synes, <laughs> jeg synes, hvis du skal ved have isterninger, så skal du have det. Nej, nej, for den her er jo tilpas. Ja, nej, den, den er kom. meget chilled. Men vil du så ikke gøre mig en tjeneste at putte flere isterninger i? I stedet for bare én. Fordi en den smelter bare ud i. Og så bliver det en anden slags vin. Hvis du jo. putter flere i, så holder det jo... Jamen, det er jo de stod, stod, det er en helt store oh, isterninger. Hvor ja, ja. altså, er det grunelige noget. Ja. Wow. Det er jo sådan en isterning der i en nekroni, en Det er Ikke den der lille fra Frisøen, ah, du kan jo. nej, er det. nogle store firkantede nogle her. Nej, der skal der flere i. Der skal der flere i. Ja. Står med hammer og meisel. Det er fros, synes jeg. Det er, ja. fros. Det er fros. Og Det er frost isterninger. Det er det vi skal tale om nu. Det er okay. jo ja. dine Ja, Farvel. Farvel. Farvel. Altså igennem, det kan man godt lide. Ikke? Jeg elsker frost igennem. Ja. Hvordan gør du det? Binder du ting? <tæk> Gør man det? Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg gør. Jeg tror bare godt, at jeg kan lide at øh, leve livet. Ja. Og det for mig nogle gange kan godt blive øh, fros. Ja. Men det er ja, også, fordi det, jeg kan ja. godt lide kvalitet. Mm. Altså, så, og, og nu har jeg en, øh, en mand, der går meget op i øh, mad og vin. Ja. Og det for mig nogle gange kan godt blive øh, froseri, at man ikke lige... Altså, fordi det er mængden, eller fordi det er dyrt? Jeg tror, det er, øh, det er fordi, at han går nok lidt mere i den dyre afdeling. Eller ja. vi har tendens til i hvert fald at gå i den dyre afdeling. Så har vi selvfølgelig også dage, hvor vi laver pasta med kødsovs ja, ja. og, og alle de her andre ting. Men når vi virkelig skal kræse og frose, ja. jamen, er så er det så, på er, mad og vin. Jamen, er det, og så er det vin. Er det så sådan altså, østers og sådan noget? Eller er det den måde? Ej, det eller? det kan det jeg ikke så godt lide. Eller ja. det smager for meget selvvand og sådan ja. den der snotklat der. Ja. Men, men, men, men, men så går du vi... Du sagde øh, til mig, at, at, at fordi du, vi kunne godt have fået østers i dag. Fordi det du har rigtigt? ikke sagt, jamen det kunne vi sagtens... Men prøv, jeg kan sagtens spise østers. Ja. Altså, men, men så skal der være noget på. Altså, så skal det være sådan, men... lægger mig nede, eller... Ja, ja lige mm. præcis. Men det synes jeg bare er lidt extravagant det kan jeg godt lide. Og der, det er sådan noget, u uh, det er det søde liv, og det er dyre østers, ikke? Så skal jo. man have kaviar og... og, caviar, og... Men det er jo for nogen også fros, fordi fros. det er dyrt. Mm. Men fros kan jo også være mængder. Altså, ja. det der med, at man, man får meget af noget, eller bliver ved med et eller andet. Mm. Men altså, jeg tror, den, den, den er egentlig så meget på. Er ikke så meget på mængder. jeg er er det fordi, at jeg nogle gange køber lidt for meget toiletpapir eller et eller andet. Ja. Det, det ved jeg ikke, det er måske mere praktisk. Du spiser dig ikke ned. Men, men det er også det, nu har vi jo haft nogle, nogle, nu behøver jeg ikke nævne navn, men der var nogle, oh, Brian Mørk for eksempel. han <laughs> det jeg øh, hjerne, jeg han jo ikke navn. Han, han, no, nej. Er, men for eksempel. Ja, for eksempel. Øh, han, han, han bliver jo glad, når han har et bjerg af mad. Altså, og, og, og, og, og, viden. og det tror jeg, det er der flere, der har sagt. Altså det der med at vide, at man har et med og der er mere ud i gryden. Det er sådan en tryghedsfornemmelse. Og okay. så froser man igennem på den måde. Eller når man åbner en pose chips, så spiser man hele posen. Ja. Altså du spiser ikke bare lidt af posen. og det kan jeg slet ikke finde ud af heller. Nej. Altså der, der ryger hele posen også. Og altså, jeg man... er jeg dårlig, dårlig til at leve ja. det Eller gæmpe? Ja, ja. Det er heller ikke så godt Det er fros, synes jeg. Men, ja. men, men, men hvis jeg åbner en pose nødder, så spiser jeg hele posen. Jeg kan, jeg kan ikke Nej. bare spise. Hvis jeg åbner en, en flaske vin, så har jeg også lyst til at drikke hele flasken. Ja. Det gør jeg også. Men har du der også sådan, for eksempel, eller, eller jeg er blevet bedre, ja. vil jeg sige, men, men da jeg var yngre, for eksempel, så, kunne jeg også godt, så fik man en lønning. Så skulle ja, ja, ja. man bare ud og bruge pengene. Ja. Hvem så gik det hurtigt? Ja, og en, to, tre, så var pengene væk. Ja, og, og hvornår, der, det, fordi det er jo fros, men, og det er jo også noget med at belønne sig selv. Ja. Og jeg synes, når jeg går i gang med det, Altså hvis jeg så ryger jeg på sådan en role, hvor jeg bare fortsætter, ja. jeg bliver sådan der bliver også bliver jeg faktisk også grod når jeg tænker over det. Altså så kan jeg, så froser jeg igennem. Altså så kan ja. jeg bare blive ved. Så skal, men det er nok den der, så skal man gøre en lidt godt for Ja, for selv, nu er jeg alligevel så... i gang. Ja, Altså, skal jeg så gå hjem klokken 10 eller klokken 9 om aftenen, selvom jeg har det virkelig sjovt? Nej, så skal jeg fortsætte, fordi det er jo super fedt. Ja. Og hvis jeg går hjem, så går der jo lang tid, inden det kommer til at ske igen. Ja. Så jeg kan lige så godt bare føle ja. igennem. Ja. Sådan har jeg det. Men det kan jeg godt læne mig op af. Ja, du gør det også. Ja. Er du, kommer du sent hjem fra byen? Jeg tror, det kommer ind på, hvilket humør jeg er i. Ja. Altså, hvis det giver mening. Altså, ja, ja. jeg er jo heller ikke... Øh, jeg er faktisk typ normalt når jeg tager i byen. Øh, jeg er altid bil. Ja, okay. Øh, okay, der fik jeg simpelthen no, oh, okay. Oh, okay. Ja, men, men det er som oftest. Øh, ja. jeg du er tror, meget fornuftig i virkeligheden, ikke? Ja, meget fornuftig og kedelig. Og, og dog ikke, fordi Nej, er jeg ikke er jo kedelig, faktisk kende, som, øh, som elsker at være i byen. Ja. Øh, I jeg kan nå rigtig langt på Red Bulls. Ja, ja. Så, øh... så du har det sjovt? Altså, jeg har ude... det mega sjovt. Ja. Ja. Altså, og så er jeg typen, så nogle gange går vi hjem klokken to, og nogle gange klokken 4. Men jeg tænker dig også som sådan en, der ikke bliver tr særlig træt. Altså, du kan godt blive ved længe. Jeg altså, tror, jeg har nogle diagnoser, der ikke er blevet sat på mig. Men... Ja. Ja. Ja. Jeg har i hvert fald oplevet, hvor jeg tænkte, nu burde du være træt, eller ligesom man burde kunne mærke på dig. At nu er du presset træt. Ja. Og så træt. begynder du at hilse på folk rundt omkring. Nej, du sidder, det er så hyggeligt, hvor man selv er ved at dø, der er en kat. Se. nej en sød kat. Man tænker, jeg har stadigvæk ar på hoften. Prøv at se. Efter, nej, er det ja. Nej. Efter min taske. Du har et ar efter din efter, taske? Ja. Fordi jeg kom hjem med sorg jo på begge sider. Men herover har jeg fået et ar nej. af tasken. Altså hvor min rygsæk, ikke? Med 30 kilo eller 25 kilo var der måske i. Jeg kan ikke helt huske jo, jo, det og du gik nok. bare afsted. Jeg tror, jeg fandt sådan en indre, og det blev jeg nødt til at gøre. Det er sådan en slags bare. excessiveness. Altså, det er jo sådan slags, det er jo ikke fros, men det er jo sådan en slags overskud, hvor man tænker, hold nu kæft, altså. Ja. Det var vildt. Men jeg tror også, at, det, at sådan, sådan, er jeg er måske også meget som person. Altså, jeg, jeg kan ikke lide, når andre du... mennesker har det dårligt, eller skit eller at der kommer sådan en mærkelig stemning. Så, så tror jeg, så bliver jeg der, sådan bare... Dig jeg selv. prøver, Jamen, vi, giver I det ekstra. Og vi, vi talte også om, at, at måske er det der øh, danse, altså gen. Ja. Altså når man er danser, må man ikke vise smerte og sådan noget. Så jeg fandt Ej, det aldrig... tager du bagefter. Ja, lige præcis. Ja. Så du har simpelthen lært at både lægge smerten væk, øh, mm. og også ligesom at øh, kunne ignorere smerte. Eller... Men du havde det jo ikke dårligt. Altså Nej. du var jo ikke dårlig. Nej. Altså Frederik Federlein, han, han, han, han, han kunne ikke tale jo. Nej, der, der var rigtig mange, der var presset. <laughs> så det var ret vildt. Han havde mistet evnen til at sætte ord sammen. Jamen, det er en galogen. Altså, det, det var vildt. Ja. Men jo, jeg tror, det er det der med smerte. Altså, nu jeg har en... der jeg var, var yngre og skulle danse en, en danseturnering, Danmarksministerskab, når jeg kan huske, så var det blevet, at man skulle have sådan en falsk hestehale på. Åh, ja. ja. og jeg havde glædet mig, for min mor havde endelig købt den her falske hestehale. Og den skulle jeg have på og hun sætter den simpelthen så godt fast, så hun får en, sådan en hård nål, i... uden dut på, sat ind i øh, hovedbunden på mig. Oh. Og, og jeg siger altså under en... hele turneringen, og nu skal jeg jo ikke kaste min mor bussen, hvor hun er en god dame, men ja, ja. jeg siger under hele turneringen, at det, det gør altså ondt nu. Ja. Og til det får jeg ved at... Det er sådan knappenålagtigt. Altså, så ja, det ligesom er sådan bare... en helt gammel hård klemme, hvis du kan forestille dig sådan en hård ja, klemme. Okay, okay. så normalt har er de sådan en gummidut, Ja, ja. Nede for enden. Den var rødt af. Ja. Nå, okay. Så det så var, var faktisk bare... bare metal ind i... Øhm, ind i underhuden. Ind i hovedbunden, ja, som man siger. blødt det så? Øh, min mor havde det rigtig skidt, fordi jeg sagde jo så til hende, at, øh, at det gjorde ondt. Og ja. hun prøvede at løsne lidt med sådan en spidskamp og se, om hun kunne finde den der nål der. Og sådan, Au, og der var ingenting. Så til satan. sidste sagde hun, du piber med nu, se jo, at den er der Og jeg havde glædet mig så meget til at danse ja. med den her ting så jeg dansede, og da hun så tog den der ud, så kunne hun se, at jeg havde fået sådan en ordentlig bule, og jeg var helt rød, fordi den havde altså skrevet hul ind i hovedbunden på mig, den der nål. Åh, oh, for helvede, mand. Ja. Så man lærer lidt, danset med en forstået tog. Ja, ja, ja. Og, og et lam ben. Mm. Ja, det kører under vild med dans. Ja, det er meget der er, er, fascinerende. Der havde jeg åbenbart en de skulle Og det er en hedder. god overgang til vores næste, fordi det er ja. vrede. Det er vrede. Ja, så der, må, der må, skal vi tale om, hvor vred du egentlig bliver. Når, når du, altså, for det må man blive. Nej. Okay, det er det her. Nå, det er det, vi kalder for en slider. En slider? Ja, men det er sådan lidt forkert, fordi det er folk, der siger... En slider, den en lille burger. Ja. Det er det i virkeligheden ikke. Den her den er på størrelse med en, en, normal. en normal burger. Det er ligesom en ja. ja. Det, er det, er er. det er så bare italiensk pølse, patty, bøf indeni, tre styks. Salsicchia. Salsiccia. Tre styks bøf indeni. Ja. Og så er der, hvad hedder det, pulled pork, og så er der en sinapsdressing, lidt salat og ikke skid andet. Og så er der lidt, lidt grillet padrons, så, sådan nogle små pepperfrukter. Ja. Det er ikke chili'er, men det Nej. kan godt være lidt spicy, for jeg putter lidt spicy sauce so og -so. noget. Men det ikke, ikke super spicy. Skal det skal være stærkt. Jonas spicy. No. Jonas spicy. Nej, det er bare Hælæ. hvis stefan chili'er og sådan noget. Det, det Det har været rigtig dårligt radio, der vi har fået noget. Nå, no, hvad der var stærkt, eller <sniffs> hvad? Ja, du havde ikke lige fået det uh -huh. med på din radio. Nej, det er noget med, der, med stærkt, stærkt mad. Hvis man kunne sidde ved forkrødet. Hvis man kunne sidde ved i radioen. Ja, man kan godt lide det faktisk, men der er noget med mad. Nå, er det er dagen efter, man betaler regningen. Ja, måske. Ja. Det er der nogen, der gør. Ja. Du er en af dem. I don't know. Nogle gange. Men Petron kender jeg faktisk godt. Det er jo spansk i virkeligheden, ikke? Jo. Og det kan man ikke få så mange steder i Danmark. Mere nu, men... Jeg synes faktisk, de får dem flere og flere steder ja. med nye superbrosen, har dem ja. fast. Dem stager man bare i med, med, med olivenolie eller sådan hårde, noget. Hårdt. Virkelig hårdt. Og så, og så og masser af salt. salt. Ja. Masser okay. Ja, det er lækkert. Den skal jeg lige prøve sådan en. Jeg rækker lige du tager over. tager den? Jeg tager. Jamen, de er ikke stærke. Nej, nej. De er ikke stærke. Nej. Overhovedet ikke. De her okay. er ikke stærke. De har sådan en lille smule bitterhed måske, men, men ikke noget voldsomt. Hvad med kernerne indeni? Det kan jeg også spise. Det har jeg også altid gjort, men, men det gør man jo ikke i en grøn peber for eksempel. Det renser sig godt, når du skal på, på et lille hus dagen mm. efter. Okay. Så <laughs> du skal faktisk spise dem det er her fint. med <laughs> øh, det stærke mad. Det er fint. du, du er omtændt. Jeg elsker patron. Det kan jo mm. noget, ikke? Jo. Så skal jeg smage den her slider? Men er det ikke ja. så en italiensk slider, eller hvad? Det kan vi jo godt kalde det. Det er det faktisk lidt. Ja, så hvis der er salaciti i... så er der pull, pull, pull pork også. Pull pork i? Ja, pull pull, pull pull pork. Min, min mikrofon er i wow. Ja, det er min også. Og den er ikke frossen. Den er ikke købt, den er lavet for bunden. Er det rigtigt? Ej, den smager godt. Okay, jeg glæder mig også. Nøj. Så det kunne jeg godt leve af, eller hvad er det, siger du? Hold kæft, var den god. Okay, det er vildt lækkert. Mm. Nøj, var den god Hvad er der sket med min serviet? Må jeg låne den der? Den må du gerne låne. Værsgo. Tun tak. Ej, hvor smager den der. Ej, hvor valgt det Og det er, altså det behøver ikke at være kæmpe burger, når man får en burger. Altså, fordi der, der, hvis der ja. er masser smag i den, så kan man godt nøjesme. Ja, der er sådan en ja. sød en. Nå, og så skulle man have vinen til. Ja, skål. Prøv. Ja. Skål. Skål. Skål. Jeg var lige ved at sige nastrovia, men nastrovia. det siger man ikke mere. Ej, Nej, det kan man lade være med. Kam bai. Bill. Salut. <laughs> ja. Det smager sindssygt godt. Okay, det er godt til. Okay. Ja, det er super lækkert. Ja. Okay, okay. Wow. Skal vi nu make en lang tur, tur bagefter? Jeg må så også han er jo, jo vild med sådan ja, en her. Det smager, det. smager godt. Får du sæt billedet? Nej, jeg har også taget billeder af det hele. Mm og så små video, det smager godt det smager rigtig godt det smager mm, rigtig godt <laughs> ja, det er lækkert skat håber du hygger dig på arbejdet det er jo en perfekt frokost der, ja, altså det er det Ej, Ej, smager ja. det smager vel det har du gjort godt og man behøves ikke pomfritter og, og jeg synes også du har fået op oprejsning fra pizzaen og ikke et ondt ord om Ole <laughs> nej Såde men altså Ole. det er jo lækkert det her det var en test ja altså det var lidt fra Monkey Glass ikke? Business jo, jo det synes jeg lige, ligesom det var det må du også kaffe. Ja, ja, det er godt at, og, og det er dogmet, jo også godt at prøve Og for at kunne mærke opturene skal man også mærke, mærke øh, nedturene. Og for rejsere skal man også kunne, ja. skal man være faldet. Men den dagskab er den sidste I snakker om, ikke? Jo. Ja. Nu skal vi lige. Og den sidste ikke også, det er jo bare ypper. Dagen. Det er det vigtigste. Nej, det er slet ikke dagen. Du er så vi virkelig en dage. Det er altså. Altså du er rejsning. langsom rejsning, som man siger. <laughs> <laughs> ja <er> også 46. <laughs> så det er nok meget jo. Åh shit. Så er det mig, der er ved at være for gammel. Jeg vil sige, at den virker stadig. Gør den? Ja. Altså din eller hans? Nej, min, Nå, jeg, jeg ved, at så... ikke noget til Jesper. Jeg der har en gravid ind derhjemme, så den virker ikke så godt. Ja. Den har virket på den måde. Ja, ja, ja. ja, ja. Nå, ja. ja. Ja, men der er ikke så meget i det team. Jeg må sige. First time, det er lige det, der er stået sidst. Og det, er Nå, det ja. derfor. Og ja. se, så hurtigt kom vi under billedet ja. stået igen. Det er det er glæden ved mad. Det kan jo også noget. Ja. Det kan og alkoholen gør også også i det. Jo jo. Mm. Jo, jeg skal lige ud og gå en tur, før jeg kan køre. Ja. Men det tror jeg også. Skulle være det ligger det her. Ja. Så godt. Altså, vi snakker ikke færdig før vi viser dig en spisebøgerne falder. Nej, det bliver også meget svær overgang, fordi vi skal jo tale om vrede nu, og det kan jeg ikke rigtig finde frem. Nej, det var bare en sidste ting, det er lidt sjovt med det her med salsiccia-pølsen, ikke? Mm. For det er jo, normalt så, så ligger det i supermarkeder som, som små pølser. Ja. Men man kan faktisk få den her fars uden pølseomslaget, er man siger. Ja. Og det er faktisk det, jeg lavede de der på, og det er sindssygt. Det er, fræk, ja, det er og det er ret nyt, at man kan få selve farsen? Jo, jo, jo. For det er også, altså, at man, man skal købe, købe pølserne, pølserne, og så tage dem ud af, ja, hvis ja. man kan lave pasta med salsiccia, altså det smager super lækkert. jeg laver pasta med, med salsiccia, så fjerner jeg altid den bestiller, ja. altså hvad hedder, tarmen. Ja. Altid. Ja. Men det var fedt at kunne have den her. Jamen, det ligger i et lækker. kilo, ikke? Det er super lækkert, fordi den er også lidt crispy. Det, det bliver crispy, for der er masser af fedt i, ja. men det er samtidig også, altså der er masser af smag, der er masser af peber mm. og krydderier ja. og sådan noget, men det er også super Lækkert. Ja. Tusen tak. Selv tak. Mm. Altså, nu talte vi jo om, om det der med at... Og, når man har lært at ligesom lægge smerten til side. Ja. Og, og det er så inkorporeret i dig, det der med, at du ligesom bare kan blive ved. Hvor, hvor, hvad gør man så med vreden, altså når man er presset og... Jeg er faktisk sindssygt dårlig til at vise vrede. Ja. Som person, også, øh, også privat. ja. Øh, den eneste, jeg faktisk ikke er det overfor, det er min mand. Ja. <laughs> altså, men man er det ikke skræmmende? Nej, men altså, du mener... Altså, ham jeg er jeg ikke bange for at blive sur på, Neh. eller øh, vred på, Neh. eller... Men, men, men selv min mor. Altså, ja. øh, jeg kan godt blive vildt irriteret over, at et eller andet, hun har gjort. Mm. Men jeg siger det egentlig ikke. Til en tid jeg og siger det til min mand i stedet. Ja, så det er ham, det går ud over? Ja, Han er frygget knap. Ja, det er lidt nemmere ja. gang imellem. Men det tager han også. Han, han lyder meget sej, din mand. Altså, men han er ret kult cool, på, men... på, på, på mange områder. kan tænker, at ja. han kunne holde mig ud i så mange år. Det Ja, men skal det er meget medalier, godt, synes jeg. Ja. Ja. Er det ham, der får skæld ud? og sådan noget. Du ja. bare siger, at det er min mand. Det, det går der ud over min mand. Må tage, der må tage det. Ja. Fordi jeg, jeg, altså, jeg har svært ved at regne det ud, fordi det er så modsat mig selv. Altså, jeg tror faktisk, at min kone hun har noget af det. Hun viser heller ikke. Altså, Vrede. Nej. Mm. Og det er sjældent, hun har ondt. Altså sådan at, et, og der er jeg, bare, jeg, er jo, jeg er jo virkelig sådan en... Og det er jo ikke noget, jeg er stolt af, men jeg, men jeg, men jeg tror altid, at jeg har fået at vide, man skulle sige for at komme ud med det, mm -hmm. hvis der var noget, der irriterede en, eller noget, der gør ondt eller noget. Ikke? Yep. Og det har jo også gjort, at jeg er blevet brokkehoved, øh, som, har, som har nemt ved at blive vred og at sige, at jeg synes, det er vildt irriterende. Hvorfor ja. går menneskene derude, når jeg kører bil? Altså, hvorfor kører de andre biler rundt? Det er jo mig, der kører her. Altså, ja. det, er jo sådan, det er jo dumt og uintelligent. Og men... jeg kan godt blive vred i bilen over trafikken. Ja, når men når du sidder men, der så alene. Men så sidder jeg selv, ikke? Ja. Ja. Så du så og råber alene? Jeg tror, nogle gange rører der noget ud, ikke? Jo. Sådan, Åh! Eller... Men det, fordi det er jo det, er det så indestænkt vred, eller, eller er du faktisk god til ligesom at... Læg det væk. Nej, så det er væk lige så snart, der noget ude, så vi videre. Ja, så du Men går ikke... Men ikke, det er min mand. <laughs> så bærer vi nag, og han får helt to. <laughs> det var lige det, jeg skulle til at sige. Bærer du så nag? Jamen, det gør jeg med ja. ham. <laughs> Fordi kvinder øh, er jo gode. De er jo virkelig om nogen gode til at bære, bære nag. Altså, i, i almindelig vis. Ja. mener jeg. Ikke? De glemmer jo. det sgu ikke lige, hvis der, hvis der er sket noget. Både over for veninder og over for mænd, der har gjort dem noget dumt, ikke? eller hvad, noget de synes var dumt. Ja. Men kan... jeg tror at den der der nok manden igen det går mest ud over der. Ja. Altså jeg er ikke øh... jo så tror jeg, men men så er jeg også lidt mere eller det er jeg i hvert fald blevet bedre til. Ja. Fordi at jeg har altid fået ved at det nu, nu nu taler vi om ham igen, men, men min mand har altid sagt. Ja, det er Anders. At jeg, at det er Anders. Syd Anders. Han øh, han har altid sagt at øh, at jeg giver folk for mange chancer. Ja. Altså, altså, inden du siger, at nu, nu det er det blevet... Ja. Nu, nu, nu. Ja. ja, så det der med, at, øh, hvor, at, at han er sådan lidt mere her til er ikke længere-typen. Ja. Altså, nu, øh, nu er du gået langt over min grænse. Ja. Så sådan lidt, nå, det er okay. Ja. Nu er vi vender igen-agtigt. Ja, ja. Nu får du en chance mere, ikke? Jo. Ja. ja men det er meget godt altså, men jeg tror heller ikke altså, så, fordi det sådan ser det heller ikke det, det er mere, jeg ser jo mere det andet det der med en, den vildeste jeg har hatt, ja. der bare bliver ved og ved Sån, så jeg ender i sådan noget med at tænke nu nu kan det slet ikke passe mere altså, nu, nu, nu kan hun ikke mere hun må være træt og, ja. men vi talte jo faktisk om det fordi jeg synes det var en, det er interessant Ja. Altså, jeg mener det. Og det er jo også sådan lidt... Altså, når, man, når det er soldater, det handler om, mm. så er det jo en kæmpe fordel, hvis man kan bide tingene i sig. Det var jo det, de, jamen, de lærte os jo, at for lige at være en god soldat. Kan ja. du ja. huske, hvad det var? Æh, nej. Vrede nikotin og... Nej, had... Nikotin, had og kaffe. Ja. Så kunne du nå langt som soldat. Ja. Lige det var sådan, det var. Det er jo okay at ryge som soldat også. Ja. Altså, det, det er, fordi, det tager lige toppen hele tiden. Ja. Ikke? nikotin, kaffe og had. Ja. Ja. Men altså, had er jo vrede. Jeg tror også, det der med, at jeg bare kunne blive ved og, og sige jamen, ikke bekymre sig om, at man ikke har sovet en nat. Mm -hmm. Hvis du har bekymring for, ja. at, at shit, jeg ikke sovet en nat, så går jeg nok ned lige om lidt. Ja. Bare væk med det. Ja. Altså, Men jeg kan godt senere. huske også det der med, at vi var i sted, hvor du også sagde det der med, at jeg, jeg, det, det, altså, jeg er snart der, hvor at, at, øh, at du kunne godt mærke, at din ballon den var, ja, ja. Den var ved at være fuld. Ikke? 100 procent, Altså Hvor du bare sagde det skal, ja. <laughs> skal jeg ikke ud, så bliver jeg sur Nej, på nogen. Og, det var det, og vi snakkede faktisk oh, om mor. det, kan jeg huske. Mm. Og det var der, hvor jeg tror, at du kom til at sige, at det var den der lille bombehus, hun er ikke at godt snakker, at jeg kunne blive sur. Eller, du fik sagt ja, det der, ja, ja. hvor jeg simpelthen grine så meget. Ja, men, i øh, stedet for at bare blive sur, men det er jo super fedt. Ja. Altså, men jeg jo. tror faktisk, at jeg havde en enkelt, jeg havde en enkelt tur op cam hvor jeg lige, der fik jeg nok... Ja, men der sker også noget med, med personer, når man knyder så meget op af, hin ned af hinanden. At man jo, som... og så du presset, ikke? Altså, oh. når du er både fysisk og psykisk, altså, ja. så tror jeg så, så, så snapper man måske lidt ja. hurtigere. Så du har vrede, du er bare god til at containe det, og så er du faktisk nok mere positiv end negativ, ikke? Jo, altså... og så tror jeg bare lidt mere på karma, tror jeg. Ja, ja. Men det er jo rigtig fornuftigt at kunne gøre det uden at lade... lade... Fordi det er jo en følelse. Ja. Så selvom man tror på karma og sådan noget, så kan følelserne jo stadigvæk være... Ja. Men, øhm. Men problemet er jo også lidt for mig ikke? Og, det, og jeg tror også det er derfor At jeg, jeg holder lidt igen måske Med at prøve at, at blive vred Altså det er jo fordi når jeg bliver vred Jeg bliver rigtig vred Altså ja, jeg har jo ikke sådan en øh, Jeg har jo ikke sådan en, en når nu kan man sådan stille og roligt mærke det Altså ligesom med, med maden her den, den langsomme rejsning der Ja, ja Æ, den, Som, hvor, så den bliver rigtig god ja, sidst. Ja. Øh, Det har jeg ikke Nej. Der er jeg sort-hvid ja. øh, pige Ja. Øh... Og så bærer du ned for the rest of your life, hvis det har været slemt nu? Øh, nej, så tror jeg, hvis, altså, hvis, så man hvis så har man trådt for meget, ja. tror jeg. Og så er man gået for langt over min grænse, så, så, så, så skal vi bare ikke det mere. Nej. Men det er dejligt, fordi det, det er svært at tale om vrede med dig. Men, men jeg er jo sikker på, at du har temperament. Altså, jeg har meget temperament. Det er jeg nemlig sikker på. Jeg har rigtig meget temperament. Øh, men altså... Du er, god at, du er god til at styre det, synes jeg, og få det gjort, over, gjort til, til noget positivt. Og det tror jeg, man kan lære rigtig meget af. Ja. Men altså, jeg var også lidt... Jeg tænkte også i det, at du må også være bindegal, fordi at du ligesom... <laughs> bindegal. det er jo vanligt, lady. <laughs> meget positivt, ikke? Jamen, du ved. Ja, det Og, ved det, og jeg, jeg tager det faktisk positivt. Jamen, det skal du også gøre, fordi det er også sjovt. Og det var også der, pibi opstod, fordi du ville kunne Det var der, pibi opstod. En hest, hvis du ligesom... Hvis du bad mig om at løfte en hest, ja. så du havde det godt, så havde jeg løftet den Lige hest. Ja. Og det er altså meget, det tager jeg hatten af for, når folk de har den evne. For jeg, jeg har den ikke selv, så jeg bliver meget imponeret over det. Min øh, gode ven og kollega, Thomas Willum, han, han, han, kan, altså han kan også gøre ting, hvor jeg tænker, hold kæft, hvor er det vildt, fordi ja. han ikke burde være i stand til det. Men fordi han, han har sådan en... Det, han skal kunne det, ja. så gør han det. Altså et eksempel er det der med at stå på hovedet på et paddleboard ude på vandet, hvor vi har sådan en ung træner, super muskuløs, der ligesom siger, jeg, jeg kan for eksempel kan stå på hovedet på paddleboardet, jeg kan ikke engang stå på, på et paddleboard. Nej, jeg har ikke prøvet det. Jeg tør jeg jeg ikke. Jeg kan ikke, jeg vandet <laughs> øhm, hele tiden. Er det rigtigt? Ja, jeg er ikke så god til sådan nogle sports ting. Måske er jeg blevet lidt bedre her på min, på min gang, men jeg, men jeg er ikke god. Jeg er heller ikke god til fodbold og sådan noget virkelig dårligt. Nej, du bliver god til at danne en dag. Ja, det håber jeg også. Men altså, Thomas, han kan vælge at stå på pan, Han gør det bare. Så gør det kan jeg godt. nej, det kan du ikke. Jo, det kan jeg godt. Så gør han aldrig prøvet det før. Det er lidt det samme. Han har også en mindset så. Og det, der ind i mig, det er, at jeg bliver meget misundelig og irriteret. Nå, så er vi tilbage nu til misundelsen. Ja. Men det er, ja, det, jeg synes, det er en fed indskab at have. Altså det der med, at du bare kaster dig ud i ting, det har du ikke prøvet før, og så gør du det. Ja, og jeg er meget misundelsesværdig omkring det, men jeg vil samtidig være virkelig gerne undgå det, og synes også, det er super fascinerende. Helt rigtigt. Ja. Altså, jeg er meget imponeret over det. Ja. Vi skal videre til den sidste osin i pølsen, som er dogenskab. Nej, det er lige mig. Ja, det er godt. Jeg er dogndyret. <laughs> for Co <laughs> Co <-holy -coo. laughs> Så skal mm -hmm. vi have dessert. Mhm. Mm mm -hmm. Ej. Flødende dessert. Oh, det derinde. kan også noget. Det kan det. En, en amaretto sauer. Ja. Mm. Som indeholder i kender jeg kender godt. Vi kender whiskey sour. Gin sour. Der er jo sour familien, det vi siger, det er Citron, altså noget syre, mm -hmm. noget sødt, ja. som er, hvad hedder det, sukker-sirup. Ja. Og så har vi, hvad hedder det, noget ikke-hvide for at få skummet. Mm -hmm. Og så har jeg puttet amaretto i, som er en mandelig kør. Og, og det her? Der, det er, er, en lille, ja, det er, der er en lille kiks. Der er en lille kiks oven på Hvad er den lader af? Mel og sukker. No, Så det er meget sød. Det er sådan, det, det er lidt, det Det er siger. en dessert. Og det, ja. det dufter meget i pæng. Er det, det er sådan en hullet kiks, men er det hjerter? Arh. Er det sådan en speciel hjerteform? Oh, det er, ja, det eller, er bare sådan en form. Eller er det noget, du har lavet i hånden? Det er bare form. Nå, vi har tænkt, det var jo kreativt. Jeg skal lige sprøjne det på, så får det lige... Det gjorde jeg på vej ind på motorvejen. Ja, præcis. Ja. Mm. <laughs> ja, ja. Det kører selv. Har kæft, hvor smager den godt. Har du smagt drikken? Nej, du skulle lige smage hjerterne. Jeg mm. skal også lige smage dem. Ja, virkelig godt. Og det kan jo godt gå som dessert, ikke? Åh, oh, det må man sige. Okay, wow. What? What? <laughs> oh, kæft, hvor kæft var smagen godt? Jeg er, øh, øh, er det lærte. Åh, det glasser, af. Okay, er kræfter. De de oh, ja, okay, det er nu det ligger der for dig. Det var ikke særligt. Nej, særlig du fik fed. ikke så meget os Jeg skal køre, kan vi sige til. Nej, at... hvor smag mm. det godt? Men. Nej. Altså, du prøv lige at sige igen, det, det var sukkersyr. Ja citronjuice. Lige ja. del, lige meget. Okay. og Så, så de to ting er der videre. ikke alkohol i? Nej. Og ikke videre, Pastoreret hvad der er ikke? Ja. Så de tre ting lige meget. Ja. Er så to centiliter hver det. Mm. Så har jeg puttet seks centiliter amaretro i. Okay. amaretto er jo en mandelikør, så det ja, er jo ikke højt. Ja, så er det, er høj. det, det er ikke så stærkt. Det er ikke Vi er på syv procent på den der. Ja. Skål. Det er jo ikke, ikke, ikke slemt. Down the hatch, du. Down hatch, hvis du laver med whisky. Så okay. er sådan, ja, noget ja, ja, sådan noget sådan. Er Så er vi oppe i noget 30 procent ja. Gud for at, det er lækkert. Og det ja. kan du lave med gin. Du kan lave det med, med alle, eller mindre alle de kører. Vi altså, bliver jeg lige er, nødt til at 100%. lægge opskriften op på den her. Det gør vi. Så jeg vi. kan lave den, når jeg kommer Tog vi et billede? <laughs> ja. Vi glemmer. <laughs> vi glemmer det hele tiden. Nej, jeg, jeg har fået billederne lidt. Okay, det er godt. Ja. Vi mangler jo, altså det sidste. skal jeg gå ud og vaske op. Ja, det kan du godt. Det kan jeg. Så siger vi farvel om lidt. Altså, så siger jeg tak også, indtil videre. Ja, også her. Ja. Nu skal vi tale om dovenskab. Ja. Som, som jo er en synd, fordi man ikke må være doven. Ja. De fleste de kan jo godt lide, at når vi når til og sådan, så er man også færdig, og så er det sådan, at det er dejligt at kunne slappe af og sådan noget. Mm. Men der er jo også nogen, der siger, at dovenskab er en synd. Altså, der er ikke noget værre end folk, der er dogne. Nej, men alle folk er jo faktisk dogne. Er de det? Ja, det tror jeg. Jeg tror, man har et eller andet i sig. Ja, jamen, jeg, vil, jeg vil gerne indom, jeg er jeg elsker. Altså, jeg er doven på rigtig mange områder. Så er der andre områder, hvor det, det ligger mig rigtig fjern, Ja. at være dogne lige inden for det. Ja, ja. Men jeg har mange ting. Altså. Ja. Så du sætter pris på at have tid til at være doven. Nej, jeg ved ikke, om jeg sætter pris på at have tiden til at være doven. Jeg tror bare helt automatisk, er lidt doven inden for noget. Ja, yeah. ja. <laughs> altså, <Yeah, yeah. laughs> det tror jeg ikke. Jamen altså, jeg, tror jeg tror også, at det, øhm... det er sjovt at sige automatisk, fordi det der med, at man måske gør det, har gjort tingene, sådan, så man kan være det på den måde. Jeg har mm. jo nogle gange jeg har jo no. dage, hvor jeg ikke skal noget, og, og det, altså, det sætter jeg stor pris på, fordi jeg bruger det jo til at lade op ligegyldigt, om jeg vil eller ej. Det er altså. det. Så du bruger din dogenskab til noget, som ja. på sigt giver dig energien til at gøre noget andet? Ja, og har altid sat pris på at kunne øh, spille computerspil og lave ting, som ligesom optog min, min hjerne. Det er svært for mig at læse bøger, fordi det, jeg, jeg, hvis jeg spiller spil, så skal jeg gøre noget aktivt. Mm. Men jeg slapper jo stadigvæk af og tænker ikke på nogen klik der eller åh oh, nej, får jeg nu det job, eller... Ja. kommer jeg til at præstere ikke, ikke i sik, men på jobbet. På <laughs> jobbet? Ja. Jeg har ja. ikke, det har jeg ikke nogen nogen problemer med. Nej, men jeg tror, for, for mig... <laughs> <laughs> ja. Oh, ja. Upassende. Der har så er vi tilbage igen. Nej, <laughs> ja, det undskylder jeg. Ja, det er okay. Men, Nej. men jeg tror, at er specielt et sted, hvor man kan se det hos mig. Ikke? Jo, kan man det? Ja, det kan man godt. Ja. Men, men det er fordi, øh, jeg kan jo rigtig godt lide at bo øh, klinisk. Altså, da, da jeg møder Anders første gang, jeg havde jo sådan en, øh, fjernbetjeningerne skulle ligge på en måde, ja. og jeg kunne jo vågne op, hvis fjernbetjeningerne lå forkert. Og så lige at og Og så, så ligger den lige, for så kunne jeg sove. Ja, okay. Altså sådan en øh, helt men ja. det er også lidt diagnoseagtigt. Ja, lidt. Det er det, jeg, siger. jeg har mange bogstaver, jeg ikke har fået på mig endnu. Men det kan godt være. Ja. Men, Men nu kommer det dogne, ja. fordi hvis du åbner mine skabe, oh. så falder alt ud i hovedet på dig. Så det er de ting, man kan se, der er vigtigt, det, man yes. ikke kan se, det er ligegyldigt. Så ligegyldigt, ja. fordi det spilder min tid. Oj, oh, Der er en masse Og psykologi i det. Og der Ja, ja, ja. For det gider jeg Så vil jeg Nej. faktisk heller bare ligge på sofaen. Men, jeg vil sige, det er meget godt, at der er det altså kontra det andet, og det ikke er det hele, der står knivskarpt. Ja. Jeg har et anneks, Eller Carl Erik, min ældste søn. Han, der manglede et værelse, så vi fik lavet af. Ja. Hvor han kunne være, <coughs> når han kom og skulle sove der. Men det er blevet min main cave, kan man sige. Aha. Der kan jeg være doven og trække mig væk fra de andre. Og sådan noget. Og Nu har vi jo min der Ellen, hun skal gymnasiet ja. i Aspergera. Så hun kommer til at være meget hos os, tror jeg. Ja, det er fedt, at hun så har her et sted. Nej, nej det var Nå, det, nej. du ikke skulle sige. Men det er fedt, du siger det. Fordi det er det, jeg er bange for. <laughs> Nå, men tillykke med, hun det er har et stort værd. I <laughs> Men det var det, du sagde, at det var godt. Ja. Fordi det er jo pisse for. Man er der tilkøkken så også noget? Nej, nej, nej, det Jamen, er da ikke. Det kunne du jo Faktisk det er det bare et, sådan et slags... Øh, det er jo et skur, kan man sige. Så det er egentlig ikke til at sove i, men det kan man godt. Jo, det altså sådan en altså, lille tekøkken over hjørnet og sådan noget. Ja, det du kunne man godt. Ja, et lille køleskab og sådan noget. Yeah. Ja. Så Ej, jeg kan lave spaghetti med kødsovs derude. Jamen, det er super hyggeligt. Det jeg er altså meget glad jo. for det. Og jeg er meget glad for at kunne være Dorne der. Jamen, jeg tror ikke, Ellen, hun skal måske have et andet Annex. Så <laughs> Annex 2. <laughs> ja. En anden hytte. Ja. Ja. Nej, men jeg kan jeg godt lide, lide Dorne, og det er... Og jeg synes, og det er selvfølgelig en dødssynd. Vi må ikke være dogne for at være dogne, men vi må godt slappe af, synes jeg, og lade op, fordi at der er jo, at du kan jo godt lide at arbejde. Altså, jo, jo, jo. Så det er jo derfor, det er, det er virkelig godt at kunne slappe af, tror jeg. Jo, jeg kan godt lide at have rigtig mange bolde i luften, men jeg tror ja. også, at hvis jeg ikke tillader mig dogenskaben en gang imellem og siger, nu trækker jeg stikket, ja. så vil jeg heller ikke have så mange bolde og i luften. Og nu ryger du ikke cigaretter eller sådan noget, men hvis du gjorde, så ville det jo også være en måde, du kunne slappe af på. Jo, det tror jeg, der er mange ryger, der har. Det tænker jeg også. Der er ja. mange, der ryger derfor. Ja. Men altså, det gør jeg jer ja, ikke. Det gør jeg så ikke. Nej, det gør jeg heller ikke. Meget sjældent. Ja. Det sker. Men altså, jeg holder meget af at jeg kunne slappe af og få de der pauser, som nogen ting kan give i. Jamen, men der er jo nogen, så spiller de Candy Crush eller ja. et eller andet andet, ja. ikke? Man finder sin egen lille fem minutter. Jo, jo. Eller... Nogle går på toilettet i lang tid. Det er rigtigt. Det er der nogen, altså... der gør. Så sidder de derude, så tænker man, ja. hvor er de egentlig? Ja. Det er der mange unge, der gør, så sidder de med deres mobiltelefon ja. derude. Og, ja. Længe. Ja. Og dogner. Og mænd. Ja, mænd gør det ikke. Jeg gør det ikke. Jeg går over i anekset. Når du går Når der er toilet derovre? Nej. Nå. Så går jeg bare derovre. Så holder jeg mig. Så holder jeg mig. Ja. Du har lavet dit det eget lille det ja. er sødet bagved. Ja. Nej, men, men kan godt, man kan godt tisse i hækken, hvis man vil. Det kan man. Men nummer to er sværere. Det kan man ja. ikke. Det Hvad kan man ikke. en hundebrudt med, så, så kan du, du holde platt. dig. Det er fint. Jeg tror, vi er kommet meget godt omkring det hele, tror du? Ikke? Jo, det tænker jeg. Ja. Og vi har i hvert fald fået næsten alt var godt, synes jeg. Ja, men jeg tror også, det er fordi, at vi rummer alle sammen. Altså, om vi vil det eller ej. Og det er de her søde... Sønder, så jeg ja. har lidt jo alle sammen. Helt klart. Og om det er dejligt, vi du har været. Ved sådan, du har, jamen, du har ikke, Der er ikke noget, du ikke har ville snakke om, fordi så er det jo alligevel kommet ligesom med, hvis man siger, jamen, du bliver altid vred, så kan man sige jo, det gør du, og når du bliver vred, så bliver ja. du rigtig vred, ikke? Jo. Altså, men det har, været, det har været, rigtig godt, synes jeg. Ja. så altså, man vil ikke se mig brød. Nej, nej, det vil man ikke. <laughs> det er det man nej. ikke vil, så det nej. taler vi ikke. Nej. Det gør vi ikke. Nej. Det kan vi finde ud af. Det... Jesper, kommer du også til at sige og tak for i dag? Vi skal også sige tak for mad. Ja, tak for mad, Jesper. Og tak for øh, drikkevære. Ja. Jeg tror, han har taget resten af den der amoretto. Og <laughs> har kørt hjem, måske. Nå. Kuk, kuk. Jeg synes det, ellers, det er gået godt. Og jeg synes, det var rigtig godt, at han ikke... Eller han, han lavede noget ordentligt efter den der pizza. Som ikke var dårlig. Det er jo synd for ordentligt. Den var ordentligt. ikke dårlig. Ham skal vi ikke smide under bussen. Nej. Men Vi har haft mange, mange gode bussen i dag. Ja, det, der ja. har virkelig været... Der har været run på... Super øh, på motorvejen. Æh, helt vildt. Alle er blevet kastet ind under den. Ja. Også din mor. Ja, det var mere med hestehælen. Du sagde, heste at du ville det ikke. Jo, jo. Men du sagde, ja. du ville det ikke. Det var ikke Det er ikke mange for. år siden. Ja, ja. Hun er en god mor. Ja. Det er også vigtigt at have dem. Ja. Hvis de ikke var der, så var vi bare vi her jo ikke. Nej. Så skål for dem. Skål for... Øh, skål for min mor og... Øh, og skål for Jesper. Og, og Jesper? Ja. Ja. Som, ser som, som han ligger med hovedet ind i sådan er det. Vi finder ham. Vi finder ham. Tak for i dag. Tak for i dag.